ПАСТВА ЧОРНИХ овець. Брат Діас повільно обернувся, закинувши голову назад і відкривши рота. У нього паморочилося в голові від благоговіння. Як це прекрасно! Каплиця святої слушності була вчетверо вищою, ніж ширшою, і нагадувала лункий колодязь із різнокольорового мармуру, освітлений янгольськими променями узкупало вгорі. У різьблених нішах стояли скульптури чеснот у людській подобі. Стіни рясніли картинами із зображеннями 77 старших святих і запамеречливою кількістю молодших. Порфіровий амвон міг би стати гордістю навіть собору, а на аналої лежав оздоблений коштовним камінням розгорнутий список святого письма. «Це був його аналой», – усвідомлення прийшло до брата Діаса, і страх почав танути під теплим сяйвом задоволення. «Його амвон! В його каплиці!» Він ніколи не був аж таким проповідником, якщо чесно, але в такому місці, як це, він би впорався. «Це справді прекрасно!» Батиста недеречно обійняла його за плечі і вказала на картину. «Це святий Стефан Гавараці!» «Справді? Я, власне, знала його!» «Святого Стефана?» «Гаварацу!» Батиста скромно змахнула з обличчя неслухняний кушерик, а той одразу ж впав назад. «Одного разу він намалював мене!» «Справді?» У той час я була фрейліною на службі королеви Сицилії. Ви що? Він малював її вдень, я позувала йому вечорами. Вона не хилилася ближче, щоб прошепотіти. Він хотів робити це гуляка. Ем, Але я наполягала, щоб він не роздягався. Батиста розсміялася, потім її сміх перейшов у хихикання, а хихикання переросло в незручну тишу. Вона витерла очі. Він помер від цифілісу. Гаварацца? а незабаром і королеви Сицилії. Висновки робіть самі. Гадаю, ця картина є у герцога Мілана. Картина королеви Сицилії? Ні, мене. Славний був чоловік. Герцог Мілана? Ах, ні, він тещо, Лейно. Я маю на увазі Гаварацу. Вона розглядала картину зі святим Стефаном, який блаженно усміхався, поки зубасті ельфи розпеченими шипцями стискали його яйця. Одна з тих справді чистих душ, які зустрічаються час від часу. Мені так шкода це чути, тобто про його смерть, не про його чисту душу. Брат Діас скористався нагодою, щоб вислизнути з під руки батисти. Він не мав такого близького контакту з жінкою вже багато років, і результат тоді був далеко не найкращим. Він ніжно поклав руку на одну з кількох десятків велетенських вотивних свічок. Вотивне стосується предметів, що підносилися в давнину у світилище або храм та присвячувалися божеству. Щонайменше вдвічі вищих за нього і встих, як стовбур дерева, і замислився над тим, скільки це, мабуть, коштувало. Він домігся непоміченого тріумфу, уклавши новий контракт з торговцем-свічками від імені свого монастиря, тож мав уявлення про вартість. Це справді прекрасна каплиця. Гордість не належала до 12 числот. Але після того, як він так довго маринувався в соромі, він не міг не уявити собі обличчя своїх так званих братів у трапезній, коли вони почули б цю новину. «Вікарій? Розкішної та унікальної каплиці? Усередині Небесного палацу?» Він уявляв собі жахливі масштаби вихвалянь матері, відкинуті на задній план дріб'язкові досягнення його справжніх братів, страви, які спочатку передаються йому, а потім вони сваряться за недоїдки. Шорсткий голос Якова Торнського обірвав його мрії. «Ми не затримаємося тут надовго!» «Невже?» Лицар засунув одну руку під аналой, скривившись, поки щось шукав. Почувся ж стукіт, шестерень, і Амвон відсунувся вбік, відкриваючи приховані сходи, що зникали внизу. «Ваше паство там!» Брат Дія сковтнув слину, вдивляючись у чорнельну темряву під каплицею. Згадка кардинала Зиски про ривіння ночі за межами творіння змусила волосся на його шиї стати дибки. «Чому внизу?» «Частково для їхнього захисту». «Знебільшого, за блага всіх інших». Сказала Батиста, беручи до рук канделябр з трьома мерехтливими свічками. Спускаючись за нею вниз, брат Діас помітив усі кинджали, що висіли на її тілі. Величезний кинджал пристебнутий до правого стегна, і ще один трохи менший, пристебнутий до лівого. Важко було не помітити, але тепер він зауважив вигнутий кинджал за поясом. І виразний блиск вістря на халяві одного високого чобота, і, свята Беатрікс, два кинджали в іншому. «У вас дуже багато ножів». Пробурмотів він. Не люблю, коли вони закінчуються. Свічки надавали її очам грайливого блиску, який зовсім не відповідав темі розмови. Як я можу тоді когось зарізати? А часто доводиться когось різати. Я намагаюся звести це до мінімуму. ніколи не підставляй свою шию, це мій девіз». вона зітхнула. Але в добре прожитому житті волею неволею буде про що шкодувати. Волею неволею, безглуздо пробурмотів брат Діас. Позаду нього, як і в Торнській, видавали чутний болісний стогін з кожним скрипучим кроком. Стіни змінювалися, коли вони спускалися. Обтесана кам'яна кладка поступалася місцем недбало вимурованого цеглою фундаменту, який змінювався на дивний сірий камінь без швів, схожий на задню стіну кабінету зиски, світло свічки відкидало дивні тіні на його вигини і хвилі. Брат Діас простягнув руку, легенько погладив його кінчиками пальців. Дуже гладенький і дуже твердий, і дуже холодний. Залишки стародавнього міста, сказав як і Вторнський. На поверхні залишилося небагато, кинула батиста через плече. Але під нею кілометри тунелів. Ніхто не знає, на яку глибину вони йдуть. Їх побудували інженери чеклуни Карфагену. Брат Діас відсмикнув кінчики пальців, нервово доторкнувся ними до грудочки, яку в його габіті утворив фіал святої Беатрікс. Він не міг позбутися ірраціонального відчуття, що спускається внутрішні монстра. Іронія долі. Батиста хихикнула. Задовго до того, як воно стало священним містом, воно було, ну… Світло від її канделябра впало на важкі двері, оббиті залізом, мабуть обпалені полум'ям і глибоко вирізблені кількома переплетеними колами рун. «Нечистивим містом?» – Батиста посміхнулася, через плече грюкнувши по рунах кулаком. Брат Діас приготувався до невідомих жахів, коли заскриготіли замки. І двері відчинилися, але за ними виявилися лише комора з каміном і каструлею, кілька ящиків і бочок, полиці з посудом і столовими приборами, а також величезний лисий чоловік з лампою на китовому жирі. Батиста насупилася, дивлячись на інші двері, ще важче та ще більше вкриті рунами, ніж попередні. «Все тихо?» «Черівник скаржився на їжу!» Сказав великий чоловік із сильним акцентом, сідаючи на стіл і беручи в руки дуже маленьку книжку. Але ж загалом так. Це наш новий священник? Брат Діас, Буркнув Яків. А Кастилья? Леон. Йдеться про Леонське королівство. Монархічну державу в північно-західній частині Піренейського півострова. Хоча наполягати на відмінностях здавалося абсурдним за цих обставин. Приємно познайомитися. Я Гоб. «Наблюдаю за чортами!» Брат Діас глитнув. «За ким?» «Хіба кардинал Зіска з вами не говорила?» «Говорила!» Сказав Яків Торнський. «Вони не те, щоб чорти!» Батиста підійшла до довгої стійки, з якої звисало щонайменше з десятих в'язок важких ключів. «Формально, ні. У вас дуже багато ключів!» проблематив брат Діас. «Ну, брате!» Відповіла Батиста, зриваючи одне кільце і починаючи перебирати ключі. Нам треба дуже багато замків. Гоб засміявся. Ха-ха, <рес> все буде добре. Просто тримайтеся подалі від Град. Від чого? пробурмотів брат Діас, дивлячись, як Батиста долає один замок за іншим. Тримайтеся подалі від Град. Не довіряйте жодному їхньому слову. І я впевнений, що ви впораєтеся краще, ніж ваша попередниця. Ніж хто? Так тримати сказав Гоб, ставлячи один черевик на стіл і повертаючись до своєї книги. «І не підставляйте шию! ж, Батіщо!» «Ніколи!» Батиста нарешті відсунула назад два важкі засови і відчинила другі двері. Звідти долинув слабкий подих прохолодного повітря. «За чортами він наглядає!» проскиглив брат Діас. «Та він із Англії!» Як і в Торнській, підштовхнув його через поріг. «Вони там всі чорти!» Коридор тягнувся в темряву, і його стіни і стеля з напівкруглими склепіннями були з розплавленою схожою на камінь породи. Єдине світло падало від трьох зловісно-мертливих свічок виржавих настінних свічниках, що вишикувалися в ряді арок по лівій стіні. Це було б схоже на винний льох, якби не решітки, що перекривали арки, бруски чорного заліза завтовшки з зап'ястя брата Діаса, добре закріплені ще більш важкими замками. Він знову гликнув. Це... «Камери?» – древні, судячи з вигляду. «Яких в'язнів тримали тут інженери Чеклуни Карфагену?» «Праведних», – Батиста знизала плечима. «Чи справді неправедних?» «Тих, кого ненавиділи», – сказав Яків. «Тих, кого боялися». «І тих, кого вони не змогли зрозуміти», – пролунало з темряви. З найближчої камери почулося скреготіння ланцюгів. «І в цьому сенсі мало що змінилося!» З Діні вийшов чоловік. Можливо, нові тюремники – це була імпозантна постать. Можливо, Патриці з Північної Африки, його чорне волосся і борода були пронизані сивиною. Але дрібна несправедливість, лицемірство і гноблення – вічні. Обурена гідність, яку він випромінював, дещо підривалася двома фактами, які неможливо ігнорувати. Його щиколотки були скуті важким ланцюгом з чорного заліза, і ще він був повністю голий. Батиста недбало притулилася до арки. «Дозвольте представити вам найсвіжішого члена нашої маленької родини. Його звуть Бальтазар». Вона примружилася, дивлячись у стелю, дзенькаючи кільцем з ключами на кінчику пальця. «Забула, як там далі?» «Бальтазар Шам і вам Драксі!» Чоловік широко роздув Ніздрі. «І це ім'я буде лунати в історії!» «Трохи задовго для звучної луни, чи не так?» Сказала Батиста, підморгнувши брату Діасу. «Ці чеклуни та їхні імена...» «Ямах, дурепо. «А, я до репа, а ти геній!» – Батиста посміхнулася ширше, виблискуючи золотими зубами. «Ось чому ти голий в клітці, а я тримаю ключ!» «Смійся, поки можеш!» – Мах притиснувся обличчям до град і змусив брати Діаса зробити обережний крок назад. «Але жоден ланцюг не зможе стримати мене! Жодне закляття не зможе мене скувати! Я звільнюся, і коли я це зроблю, моя помста стане легендарною!» Він трусив кулаком, доводячи себе ще до більшого буйства, і щоразу, коли він це робив, його член розгойдувався. Хоча брат Діас не хотів цього бачити, він чомусь не міг перестати дивитися на нього. Тож довелося підняти руку, щоб прикрити очі. «Чи обов'язково йому бути голим? Він зішкребав бруд з кутиків своєї камери і писав ним на сорочці», – відповіла Батиста. «Це погано?» «Це могло би бути дуже погано», – відповів Яків. Він сумнозвісний практик чорних мистецтв, – сказала Батиста. Його переслідували мисливці на відьом протягом дев'яти років, і Небесний суд визнав його до біса винним. Хіба вони зазвичай, ну, того, – брат Діас прочистив горло, – не спалюють людей за це? У рідкісних випадках їм дається шанс на спокуту через служіння її святості протягом усього життя. «Спокуту? – гаркнув Бальтазар Шам Іваам Драксі. – Ха! – Різниця між чорними і білими мистецтвами – це очевидна вигадка, породжена навмисним невіглаством. Вони походять з однієї криниці, вони навіть з'являються в одному відрі. Потім ви, тупо голові, зачерпуйте двома чашками і оголошуйте білим те, що відповідає вашим дріб'язковим упередженням, і чорним те, чого ваш жалісний розум не здатен осягнути, хоча насправді це одне й те саме. «Ідеться про трупів, що танцюють», – пробурчав Яків Торнський. «І про угоди з демонами» додала Батиста. Бальтазар розвів руками. «Ви укладаєте угоду з одним демоном, і про це всі говорять!» «Мені потрібно присісти», – пробурмотів брат Діас, але стільця поруч не виявилося. Наступна камера була акуратно обставлена. Добре застелена вузьке ліжко, два вицвілі келемки, полиця з книжками, серед яких був прекрасний примірник святого письма, але в ній, здавалося, нікого не було. «Сонечко!» Батиста постукала по гратах чоловічим персним, який носили на руці. «Можеш виходити?» Вона не вискочила з тіні і раптово не матеріалізувалася. Вона, мабуть, стояла там у всіх на виду, але без жодної причини, яку брат Діас міг би себе назвати, він помітив її лише тоді, коли вона повернулася до нього, протяжно зітхнувши. Інакше неможливо було б не помітити це обличчя. Воно було впізнавано жіночим, вкрите звичайнісіньким ластовинням, але нагадувало відображення в карнавальному дзеркалі. Неймовірно вузька щелепа і неймовірно широкі гострі вилиці, занадто маленький ніс і дуже-дуже великі очі, що не кліпають. «Спасителько, захисти нас!» – видихнув він, зображаючи знак кола на грудях. Так, наче мага, було недостатньо. «Це ельфійка!» Вона зробила крок уперед, довгі пальці павукоподібно обвилися навколо град. «Новий священник!» Можна було б очікувати, що ворог Бога говоритиме з диявольським шипінням, але рівний, високий, цілком звичайний голос Ельфійки став справжнім розчаруванням. «Це брат Діас», – сказав Яків Торнський. Ельфійка вивчала його не кліпаючи, як ящерка. рівно, сказала вона і зникла. «Чому?», – прошепотів брат Діас. Його горло так стискалося, що він ледве міг вимовити слово. «Під небесним палацом сидить Ельфійка». Батиста махнула рукою в бік наступних град. «З тієї ж причини, з якою під Небесним палацом сидить вампір». У цій камері сидів найстаріший чоловік, якого брат Діас коли-небудь бачив. Його тіло було згорблене, обличчя зморщене як маска, шия обвисла, кілька пасом волосся чіплялися за зморщену лисину. Але його голос свідчив про культуру та вишуканість. «Аби взятися до праці», – сказав він, – «про яку ті, хто на горі навіть не здогадуються». «Я – барон Рікард, і я можу лише вибачитися за свою жалюгідну дряглість». Він подивився на ціпок, на який спирався однією кривою тримтячою рукою. «Я б вклонився, але боюся, що через затерплість у спині вже не зможу піднятися». «Заради Бога не турбуйтеся!» Брат Діас ніколи не зустрічав барона і не мав жодного уявлення про його місце в лабіринтах європейської аристократії, але відчував необхідність поводитися як найкраще. «Для мене велика честь!» Коли він підійшов до Град, Яків Торнський простягнув руку, щоб зупинити його. «Краще триматися подалі. Ви без сумніву, вже зрозуміли, що Яків може бути надзвичайно нудним». Барон пришкотолягав ближче, блиснувши посмішкою. У нього були чудові зуби, як для людини його віку. Такі перлинно-білі і делікатно загострені, що братові Діосу захотілося розглянути їх ближче. «Я не можу передати...» «Як вічайдушно потребую доброї розмови, не кажучи вже про духовні настанови. Від вашої попередниці не було жодної користі в таких справах». У розмову втрутився шорсткий голос Якова Торнського. «Не підходьте надто близько до град!» Брат Діас з бодовом побачив, що майже не помітивши, зробив ще один крок до клітки. «Чесно кажучи, Якове, мало хто краще за тебе знає, скільки крові міститься в здоровому молодому чоловікові». «Ми всі знаємо, що він може обійтися без пінти двох, чи не так, брати Діасе? В його очах з'явився грайливий блиск, і Діас не міг не засміятися. Яким же він був бадьорим і веселим старим джентльменом, Як би пишалася його мати, дізнавшись, що у нього є друг такого статусу? Чому його взагалі треба тримати в клітці? І він уже хотів вирвати у Батисти ключі і відімкнути ворота, але... Голос Якова прозвучав з остережливим гавкотом. «Назад від клітки!» Брат Діас на свій подив виявив, що підійшов до решітки і вже просунув руку між гратами просто біля змарнілого обличчя барона. Він відсмикнув її назад, наче від вогню. Барон Рікард облизав язиком один гострий зуб і втягнув його, розчаровано поцмокуючи. «Що ж, не можна звинувачувати хлопця за спробу». «Ти щойно зачарував мене?» – запитав брат Діас, притиснувши однією рукою іншу до грудей. «Це були чари?» «У такій компанії манери можуть здаватися магією», – буркнув вампір. «Вони не такі вже й далекі одне від одного, як дехто вважає. Як власне й добро зі злом у цьому сенсі». Брат Діас обурона ахнув. «Ми, напевно, можемо походитися, що бенкетувати на крові невинних – це явно бік зла». «Схилюся перед вашим досвідом. Вклонився би, якби спина дозволяла». Барон зітхнув відвертаючись. Якби вампіри сповідували здорові моральні судження, зрештою, навіщо світові потрібні були б священники? У сусідній камері були лише брудна солома, відро, кілька досить тривожних подряпин і звірячий запах, який нагадав брату Діасу про те, як він одного разу відвідав скотобійню в Авілесі, І про що одразу ж пошкодував. Ми були змушені розмістити останнього з нашої пастви в більш безпечній оселі через... Батиста почухала шию, ніби підшукуючи потрібні слова, що від такої балакучої людини, як вона, не віщувала нічого хорошого. «Неприйнятну поведінку», – сказав Яків. «Це дуже м'яко сказано. Часом маємо більше вихованців, часом менше. Завдання, покладені на каплицю святої слушності, приводять до певної… «Плинності», – сказав Яків. У брата Діаса не було слів. Чесно кажучи, йому й дихати тут ставало важко. У нього паморочилося в голові ніби земля могла раптово піти з-під них. Він знову спробував послабити комір. Все, чого він хотів, це комфортного життя десь в сонячній місцевості, щоб легковажність сприймали його серйозним, нерозумним, мудрим, а неважливим, важливим. Натомість, з причин, яких він не міг збагнути, він виявився покликаним спілкуватися з ішрамованими лицарями та позаштатними натурницями. Стикатися з невизначеними небезпеками, достатньо страшними, щоб загрожувати творінню. І все це, не надто наближаючись до кліток, у яких утримували його паству. «Я багато років провів у монастирі», – майже скиглив він, ні до кого не звертаючись. Далекий від усього, здебільшого в бібліотеці, і трохи за роботою з рахунками, трохи за прополкою на городі». «Боже, допоможи йому! Він починав жалкувати, що не залишився там!» «У мене справді немає ніякого досвіду з...» Брат Діас жестом показав на підземелля інженерів-чеклунів, де перебували голий мах, примарна ельфійка, старезний вампір і ще хтось, кого було занадто небезпечно тримати навіть серед такої компанії. «Усім цим...» ваша попередниця мала досвід», – сказав Яків Торнський. «І «Як ніхто інший», – сказала Батиста, сумно розгойдуючи ключі на кінчику одного пальця. І що з нею сталося? запитав брат Діас, свічайдушно шукаючи проблиск світла в кінці того, що починало здаватися дуже темним тунелем. Якась нова посада, батиста здригнулася. Матінка Ферера була дуже непохитною жінкою, сповненою віри, сповненою завзяття, <гух> буркнув Яків. Але непохитні речі схильні під надмірним тиском руйнуватися. Під надмірним, повторив брат Діас. Тиском? «Розумієте?» – Батиста поклала руку йому на плече. Якщо це мало заспокоїти його, то це не спрацювало. «Каплиця Святої слушності – це не місце, де все догматичне». «Хм!» – буркнув Яків. «З мого досвіду, а я вже згадувала, що мій досвід...» Батиста ковзнула рукою по плечах брата Діаса в непрошених обіймах. Руків'я одного з її численних ножів тицяло йому в бік. «Значний. Якщо ви ставитеся до всього як до бою, то рано чи пізно, а ймовірніше рано...» Програйте, прогорчав Яків, хмуро дивлячись у тінь. Брат Дієс відкашлявся. Раніше йому ніколи не треба було прочищати горло, але останнім часом доводилося робити це перед кожним реченням. «Я б не наважився поставити під сумнів широту вашого досвіду». «Тоді ми чудово поладнаємо, сказала Батиста. «Але ви, здається, не пояснили, що саме сталося з моєю попередницею». Яків повернув свої сірі очі назад до брата Дієса. Ніби тільки зараз, згадавши, що він був тут. Вона здохла. Він пошкотильгав назад, туди, звідки вони прийшли. «Здохла?» – прошепотів брат Діас. «Здохла!» – Батиста прощально стиснула його плечі. «Здохла нахуй!»